الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب اللي نعطل ريحته طلت رمضان رمضان دا حياتي شمع على مماتي يا ربي دعاتي Dikbaliha ahtul Ramadhan da da rahma Min rabina nama Biha liha hiatna Uyifrish ha vuruot Ramadhan da haiyati Hala احبائي عايزين عطر أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَعَلَّ الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الذي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ مُدَلِّنَ النَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر وَلَا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب Ujibu da'wata da'i idha da'an Fal yastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarushudun Hala danagadi našek hafiza Vecera islamska humanitarna tribina nosi naziv Ramazan, mjesec promjena a predavači su Hafiz magister Anan Mrković i profesor Hajruddin Ahmetović. Tribina je humanitarnog karaktera. U kutijama koje ste vidjeli na ulazu možete donirati novac koji će koristiti porodicame iz Sanđaka, slabijeg materijalnog stanja. Iskoristit ću priliku da poselam im musafire iz Bosne, Beograda, prije Polja Sjenice, Tutina, Bjelog Polja, Rožaja i Baru. Profesor Hajrudina Hmetović rođen u Gračanici. Završio je Islamski fakultet u Medini na oceku Dava i Akvida. Po povratku u Bosu i Hercegovinu aktivno radi na polju Dave. Održao je veliki broj predavanja na razne teme, kao i veliki broj tribina. Premao je i sudjelovao u prevođenju nekoliko knjiga istaknutih islamskih učenjaka. Hvala, Assalamu alaykum so wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahir rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa daraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. So salat i vhala pripadaju Allahu. Nikasu salat i vhala uzvišenom Allahu onoliko kolika je njegova veličina. I koliko samo njim uzvišenom i doliko je. Neka su salavati i salami na Allahov poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafa sallallahu alihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Ramazan je mjesec promjena, zasigurno za onoga koji želi uspjeh sebi na Dunjaluku i Ahiretu. Poslušali smo Kur'anske ajete i sure El Beqara na 28. stranici. I oni koji se druže mnogo sa Kur'anom, Ehlul Kur'an, dobro znaju da uzvišeni Allah u cijeloj knjizi kada govori O mjesecu Ramazanu postoj, propisima posta govori samo na ovom mjestu. O drugim propisima govori na raznom mjestima. Doći o mjesecu Ramazanu i mjesecu postu govori samo na ovom jednom mjestu. Nigdje drugo. Čima želi Allah subhanahu wa ta'ala indirekto nam ukazuje da dobro izučimo te Kur'anske ajete, da dobro vodimo računa o mjesecu Ramazanu, da dobro vodimo računa o ibadetima u tom mjesecu. I ono što Allah svakako spomne u tim Kur'anskim ajetima. Ramazan je mjesec dobra, mjesec bereketa, mjesec Allahove milosti. I svima nam je to dobro poznato kroz šarijetske tekstove, kroz Kur'anske ajete i hadisa Allahu od poslanika alihi salatu wasalam sve to uzviša dao to ogromno dobro Allah mnogo više nagrađuje za dobro dijelo Allah subhanahu wa ta'ala džinske šeitane udaljava od ljudi da bi što je god moguće više činili dobrih dijela da bi se približili Allah Allah daje da činimo dobra dijela da se sustegnemo loših dijela da bismo se što je god moguće više približili Allah da bismo smo učinili ibadita Mi ne živimo na dug životni vijek kako su živjeli narodi prije nas. Živjeli su stotine godina i to nije bilo tako daleko. Čak pred sami dolazak poslanika alihi salatu, sami ljudi su znali živjeti stotine godina. Mi živimo daleko, daleko manje. Kako je došlo u hadijesu, životni vijek moga umeta između 60 i 70 godina, rijetki su oni koji dožive, koji dožive više. Allah subhanahu wa ta'ala daje nam te određene prigode Prilike zlatne prilike da što je god moguće više učinimo dobrih dijela. Međutim, ne mojmo nikada zaboraviti. Zbog čega je to sve Allah propisao? Da se približimo njemu. Allah dželovala sve što je propisao, sve što je naredio, sve što je stvorio, stvorio je radi sebe. Da se Allahu dželovala približimo. Pa mjesec Ramazan zgodna prilika, najbolja prilika da se približimo Allahu subhanahu wa ta'ala zatim da nakon mjeseca Ramazana nastavimo tim istim putem. Zasigurno, nećemo doživiti ni mjesec Ramazana, ni ibadete u njemu. Ako putem tih ibadete doista ne budemo namjeravali Allaha dželovali ako putem tog ibadeta ne spoznamo Allaha subhanahu wa ta. Ne shvatimo da trebamo biti uvijek uz Allah, da trebamo tražiti uvijek Allaha u blizim, Da što je god moguće više se upoznamo sa Allahom. Svjetoci smo i ne trebamo bježati od naše stvarnosti da mnogi od nas nakon mihlet Ramazana dobro posustavimo. Neka mjesec Ramazan, barem ovaj, bude mjesec velikih promjena u našem životu. Nećemo napraviti veliku promjenu dok ne upoznamo našeg gospodara. Dok ne shvatimo da nam je naš gospodar najpreći, nam je njegova blizina najpreća. Čovjek na dunjavuku upušta se u razne dunjavučke poslove i nema smetnje, živimo na dunjavuku i moramo raditi za dunjavuk. Ne smijemo zaboraviti svoj udjel, kao na dunjalu koji se tako namahirati. Kada želimo stupiti u te brojne dunjalučke transakcije, poslove, upoznajemo se s ljudima, u pitanju je naš imetak, u pitanju je naš obraz, da ne izgubimo u kontaktu s tim ljudima, u pitanju imetak, u pitanju obraz, jeste, dakle, to je dragoćeno, vrijedno, to je sveto to, ali koliko poznajemo Allaha subhanahu wa odna od njega nam sve ovisi, sve nam ovisi, upoznajmo se sa budućim puncem, poznajemo se sa budućim priklom, poznajemo se sa budućim poslovnim partnerom, što je god moguće više, jer je u pitanju naše mjetake, naš obraz, naša čast, ali pitanju naš ahiret, koji je nemojmo nikada i nikada i nikada zaboraviti vječara, nema više povratka. Taj ahiret ovisi od Allaha Subhanohata. Koliko poznajmo Allaha, drugi je mnogo više poznajmo Allaha koliko uvijek na svakoj tribini, na svakom predavanju kad god traže od mene da pričam, pričam o Allahu i pozivam pozivam i prozivam svakog odnošća. Kada bi neko ušao sada na vrata i rekao, monsi, djevojke svetimo fino, braću sve fino ali samo pet minuta pričajte mi o svome gospodaru. Kome padate na srtu? Koliko znamo za Allaha? Da nas neko zatraži od nas, da mu pojasnimo ko je Allah, kome padamo na srdu, koga obožavamo. Da li bismo mogli pričati petnju gota? Upravo to je razlog zašto nakon mjeseca Ramazana mnogi od nas posustaju. Zašto se mijenjaju dobrim dijelom, zapostavljaju pa neti čak i ostavaju jer? Zato što nismo shvatili Allaha subhanahu wa ta'la kako treba. Zato što ne izučavamo Allaha subhanahu teva lijek od nego na svojstva na mjesec Ramazana bude nam prioritet u njega, da izučavamo Allaha džellelalahu nego nego svojstva ta promatrano nego spavanje kako je Allah džellelalahu nas stavno On ondaye do ka svoga postojanja svoje jedinice svoje uznje svoje savršenosti i nama i ko nas gledajmo da se so opoznamo što je god moguće više sa Allahom da se približimo Allahu Allahom i Allah sutra bije uz nas šta nam vrijedi da imaš na dunjavku sve ako sutra na ahirku ne budeš imao Allaho u sebi šta ti vrijedi, šta si to dobio ako sutra Allaha ne mađeš u sebi šta si to izgubio ako Allah bude uz tebe da si živio na dunjavku, ne znam ti kako teško, provlačio se, kraje skrajne ali sutra Allah bude u tebe kako je došlo u hadisu možda čovjek koji je prašnjam koji se odbija s vrata da zamoli Allaha Allah bi mu odazvalo se mi počesto mislimo da je u imetku, da je u ovome, da je u onome da nas mnogi gledaju i postavljaju te kriterije da je to mjerilo nekog dobrog insana a ljudi možda koji tu žive oko nas koji su namazđe, redovno na namazu, dovi skruženo Allaho subhanahu wa ta'ala, možda su daleko, daleko bolji od nas. Gledajmo da se upoznamo sa so svojim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala, pa dožurimo da se odazivamo i nakon mjeseca Ramazana, kako mjesecu Ramazana, i nakon mjeseca Ramazana, što god čujemo, rekao Allah, rekao Allah u poslanik Alihi sa lopcom, da budemo prvi, prvi uvijek prvi. Zašto generacija ishaba je neponovljiva i generacija Zato što nisu ni malo oklijevali i poznati su nam brojni primjer iz njihovog životopisa. Kako se brzo odazivali Allaho i njevom poslanici? Prije svega poslanici, tako? Kada kaže Musa, aleyhi sallatu ve sallam, gu'ađil tu ilike, rabbi i trda. Ja sam požurio tebi, gospodar moj, da bi bio zadovoljno samom. Jel smo nesvjesni što znači Allaho zadvojstvo? koliko mi žuri žurimo ga žudimo za Allahovim zadovoljstvom jer tako Allah kaže u suri Tauba golio dženeto u dženetu ima ono što oko nikada nije vidjelo uho nikada o tome nije slušalo ljudski razum nikada o tome nije razmišljao međutim Allah djelovao opet nakon kazivanja o dženetu i dženetskim uživanjima kaže varidvanum min Allahit takwa Allahov zadovoljstvo je veće od svega toga za to što je džennet i ono što je u džennetu stvoreno, a Allaho zadovoljstvo je od uvijek i zauvijek sa Allahom dželovano, zato je bolje. Koliko mi žurimo za tim zadovoljstvom? Poslanici žurili su. Kada je trebao da se susretne, da dobije objavu od Allaha subhanahu wa ta'la, požurio ispred svoga naroda Musa, pa kaže, gdje su tvoji, zašto si požurio ispred svoga naroda? Požurio sam da bi gospodaru bio zadovoljen samim. Poznati su nam primjer jashava i tako promjena kible, skoro se govorilo u zadnjim danima o tome. Kako je došla promjena kible, pa su se promijenili na ruku. Nakon što se desila promjena kible, kažu na ikindi namazu, pojedine jashabi su se vraćali s tog obavljenog namaza sa Allahim poslanitom, alehi Prošli su pored ljudi koji još uvijek onjuju prema staroj kible, a to je potpuno tako na drugu stranu bilo. Pa je glasno povikao, svjedočio sam, klanjao sam nama sa lomom poslanikom, ali i sa locom prema kavi. Pa nisu rekli dobro da klanijem još ovaj namaz, ili otresli glavom i lukama, preknijem namaz, klanili, okrenili se prema Novoj Kirgi, otpočeli ne, već onako na ruku i nije promilio tako za... zadnje sathore, samo se okrenuli, međutim zadnje prve sathore, bi su na ruku, skroz da pređu ispred. Nisu pravi. Kada je došla navedba za pokrivanje, došla je naredba kada kazu na večer, došli su kur'anski ajete, pa se ashabi uvraćali svojim suprugama, učili te kur'anske ajete, rekao su dobro, imam to sabaha, imam to sabaha još vremena. Kada vidimo trebalo na sabah, mi ćemo onda nevecu, tek tada, odmah čim su čule kur'anske ajete, o pokrivanju, odmah tada su cijepale svoje ogrtače i pripremale se za namaz. Abdullah ibn Omer radi allahu anhu kada čuo poslanika alihi salam, kako kaže za jednu od početnih dova, Allahu ekberu kebira, u lehamdulillah, kefira, subhanullahi, bukratan va kako se meleki natječe koji će zapisati tu dobu, kaže nakon što sam čuo te riječi poslanika alihi salam, nikad više ja nisam izostavio tu dobu. Žurili su Čutli su da s tobom moguće više se približe Allahu zb. Zato gledajmo i mi. Onaj ko tvrdi da voli Allaha i njegovog poslanika, najbolji dokaz te njegove ljubavi jeste odazivanja Allahu i njegovog poslanika. Tvrdiš da voliš Allaha, dokažem. Svaka tvrdnja treba da se dokažem. Tvrdiš da voliš Allaha subhanahu wa ta'la koliko Allahu je vjeri ima pri tebi. Tvrdiš da voliš poslanika alihi sallat sa'la koliko sunneta njegov ima pri tebi. Kako da voliš nekoga, ne poznaješ ga. Kako da volim Allaha subhanahu wa ta'la? Pet minuta da nam neko pričao o Allahu, bojim se da ne bih mogao. Pet minuta da neko priča o poslaniku alihi sallatu ve sallam, Allah nas nime izvadio iz tmina. Izveo nas putem njega istmina, To je najbolji čovjek koji se ikada pojavio. Čitajte Kur'an od početka do kraja. Nećete naići na odlike blagodati koje je ukazao Allah. Allah će dovali svojom poslaniku Muhamadu alihi To sam samo na iste način, drugog poslanika. Čitate Kur'an, tako je. Ovo sada mjeseca Ramazana. Hajde da pronađemo tu Kur'an. Da li igdje Allah subhanahu wa ta'la u Koranu doziva nekog drugog od poslanika, vjerovjesnika poslaniča, vjerovjesniča? Ne. Sve jednog doziva po imenu. Tako, ja Nuh innaho leze na nekak. Kada je Nuh zavapio, njegov sin se počeo tušiti nakon što je rekao, ja ću se ispeti na najvisočiji vrdu. Kaže, nema danas vrda koje će te sačuvati. Pa se počeo gušiti, a Nuh dovi gospodaru obećao si da ćeš pasiti moga sina. O nuh, on nije tvoj sin, on nije iz tvoje porodice. Vonadainahu ayya Ibrahim kada Ibrahim vidio san treba da uradi, krenuo da sprovede tu ogromnu naredbu, Allah ga je dozvao o Ibrahim, ya Musa innistafeetuka alel nasi bi risalatiy wa likalam, on Musa, ja sam tebe odabrao izmedju svih ljudi, po poslanici, po razgovor sam mu tako sa svakim poslanikom, međutim za Muhammeda alejsalatu sam nikad ne doziva da imeno će kaže jae allah wa rasul, man subhanahu wa ta'ala Kur'an zapinje se mnogo čini ali tako naročito u zadnjem džuzu ogromnom broj zakletvi i kada pogledam u čime se Allah zaklinje i za šta se zaklinje videćemo da je to od ogromne važnosti za nisu poslanici bili Allahova najbelja stvorenja zašto se Allah onda ne zaklnie njima. Zaklnie li se Allah subhanahu wa ta'la nekim odnih u Kur'an samom Mohamedom. Salallahu alayhi wa sallam. Samom Mohamedom. Ma amruke takomi tvojega života. O Mohamedom. Jeste li razmišljali u kur'anskom ayetu, nakon što Allah subhanahu wa ta'la govorio svim predhodnim poslanicima i liruistima, kaje poslaniku Mohamedu salallahu alayhi wa sallam Ula'i kellevine heda Allah febi hudahom uktedi To su oni koji je Allah uputio Pa se ti za njihovom uputom povedi Kako razumijevate ovaj koranski ajat? Kaže šejh Sadi Šejha Usajmina Rahmetullahi alihima Poslanik Muhammed Alihi Salatu Sam trebao da slijedi Svakog prethodnog poslanika Vjerovjesnika da sve ono što su oni imali Pojedinačno kod sebe da on ima kod sebe. Sve ono što su oni uživali Da on imao zato je najbolji čovjek zato je najbolje stvorenje zato će nad njim se otvoriti kabor prvih ili tako, zato će prvi preći preko sirata zato će najviše imati i sljedbenika ili je tako, jedne prilike poslanik Alihi Salat sam kaže svojima shladima jeste li zadovoljni da vam pripadne trčina u džemlitu trčina džemlita a mi smo sljedbenici poslanika Alihi Salat sam 70 umjet ili tako, 70 umeti Milo je 69, mi smo 70 umet. Pa nama 70 ima, kaže, jeste li zadovoljni da vam pripadne trećina? Pa su rekli, Allahu akbar, la ilaha illallah, kako da ne budemo zadovoljni? Kaže, jeste li zadovoljni da vam pripadne polovina džaneta? Allahu akbar, la ilaha, ilaha kaže, vam pripadaju dvije trećine džaneta. Čovjek koji će imati najviše segbenika. I zato je najbolji insan, svaki od nas kad god se poduči nekim nekom propisom, praktikuje propis, svaki novi musliman namatra do za njega ima poslanik Muhammed alejsallahu ve od nas, a ali mati najviše srđem, pogledajte koliko. Zato nastojimo u mjesecu Ramazanu što je god moguće više da se upoznamo sa Allahovom, sa Allahovim poslanikom alejsallahu ve sellem, učimo Kur'an s razumijevanjem, pogotovo zadnji džuz. Ako ne možemo cijeli Kur'an pročitamo s razumijevanjem, onda barimo s razumijevanjem pročitajmo zadnji džus. U njemu se Allah najviše obratja čovjeku. U njemu se nalaze ogromne poruke i polke Samo u zadnjih deset Kur'anskih sura. Samo u suri inna al tajnaki Samo u suri idha ja'a nasrullahi ul-fetr. Nalaze se ogromne poluke i poruke za onoga koji razmišlja. Isto tako mjeseć, Ramazan, jer tako svjedoci smo. Jer u pitanju je naš post. Ako nekome kažem nešto loše, ako nekoga opsujem, ako nekoga uvrijedim, ako nekoga uznamirim, biću je dovedeni u pitanje moj post. Ali treba da postimo cijelo vrima. Od ovih stvari, upravo, post je propisan da se popravimo. Da biste se začuvali griha. Da se popravimo, da se izgradimo da imamo lijepo mišljenje o drugima da govorimo blage, lijepe, korisne riječi drugima da budemo u hizmetu drugima neka mjesec Ramazan bude jedinstvena prilika za naš odgoj da se odgojimo i nakon mjeseca Ramazana budemo takvi sada smo, Allah najbolje zna, više nego li ikada potrebni jedinstva. sada smo više nego ikada potrebni međusobnog potpomaganja Poznato nam je Musa, iako je bio poslanik vjerovijesnik, tražio od Allaha da ga potpomogne bratom Harunom. Ibrahim, iako je bio poseban vjerovijesnik, otac vjerovijesnika, traži prilikom gradnika kabe, da ga Allah pomogne s njegovim sinom. Muhammed Alihi Salatu, islam, najbolji, najodabraniji poslanik vjerovijesnik, Allah mu dao posebne blagodati, preveo ga iz Meke u Kucu. Zatim u najvisočije sfere, dao mu mnogo što, što nije dao drugima. Međutim, poslanika Alihi Salatu, sam kako je zabilježeno, vjerodostanom, hanisu dva puta ujutro i na večer. Svaki dan u Mekije dolazio je Ebu Bekru i s njim razgovarao, potpomagao se. Ako je to mu bio potreban toga, mi nismo, jeli? Danas smo više nego ikada potrebni. Ničiji... Život na dunjalu ko ne može se normalno odvijati bez podpomaganja s drugima. Kako kaže šejh Elislam ibn Taymiyah rahimehullah ta'ala, ljudski život na dunjamu ne može se u potpunosti odvijati kako treba bez međusobnog podpomaganja. Gledajmo da se podpomagamo. Gledajmo da pozivamo ka jedinstvu. Primjer vjernika je poput tijela. Kada bilo koji dio tijela se razboli cijelo tijelo osjeća nesanicu. Kada nekome od nas nešto treba, svi se trebamo odazvati njegovoj potrebi. Zadnije je također došlo u drugom hadisu da su vjernici poput zgrade, poput građevine, jedan drugog podupiru, Danas muslimani poniženi, dole su negdje ispod, Ne smiju ni da dibnu glavu. Zašto? Zato što rade jedan protiv drugoga. Ne trva niko da dođe sa strane. Mi jedni protiv drugih radimo. Ako hoćemo da budemo visoki, poput visoke građevine, gdje se cigle redaju jedna na drugu, moramo se i mi podopirati. Moramo se potpomagati. Nećemo se potpomagati zasigurno, za sve dok ne budemo imali lijepo mišljenje jedni o drugima. Neka mjesec Ramazan bude, dakle, mjesec lijepog mišljenja jednih od drugima i da nakon mjesec Ramazana nastavimo takvi biti. Čitajmo kuranske ajete koji nas postiču na lijepo mišljenje. Ajeti koji su objavljeni povodom naše majke Aisha radijallahu anha. Kako Allah subhanahu wa ta'la tamo vam se obraća svima jeste povodom tog da je objavljena u kuranski taj ajeti cijeli Kur'an vrijedi do sudnjeg dana. Zašto niste? Mi to prevodimo jedni od drugih ima pomislili dobro. Ne, doslovno prijevod i najljepši prijevod jeste zašto niste o sebi pomislili dobro. Allah kroz taj kur'anski ajed kaže, volam da je on ti i da si ti on. Da treba da živimo poput jednog tijela. Moramo imati lijepo mišljenje, da bismo se potpomagali. Nećemo imati lijepo mišljenje dok ne očistimo svoje srce od zavisti, zlobe, mržnje. U mjesecu Ramazanu očistimo svoje srce što je god moguće više od zavisti, zlobe, držnje, pakosti, lošeg mišljenja. Pomozimo se učišćenju našeg srca. Od njega će nam povisiti naši ibadeti u mjesecu Ramazanu i nakon mjeseca Ramazanu. Pomozimo se sa Allahom. Sve što nam treba tražimo od Allah. Allah nam je najpričin. Allah se srdi kad od njega ne tražimo. Je tako? Onaj koji ne traži od Allaha kao da želi da kaže ja nisam mlovisan o Allah, ja ne trebam Allah. Allah subhanahu wa ta'ala se srdi kada ne tražimo od Njega. Tražimo od Allaha, bez Allaha ne možemo nikoliko je treptaj oka i iskreni vijednici to dobro znamo. Tražimo od Allaha. Poslanik alihi salatu uslam je dobio Allahumme inni es eluke qalbim salimna Allahumme inni es eluke qalbim za... ja, ja salimna Allahumme inni es Kada smo mi trebali, obraćajmo se Allahu Subhanahu wa ta'la. Zatim, gledajmo da imamo lijepo mišljenje. Kada čujemo nešto, kada vidimo nešto, to tumačimo na najljepši, mogući način. Ona radi Allahu ta'la kaže, svaku riječ koju čuješ od svoga vrata, je lošom tumačiti sve dok postoji najmanja mogućnost da ju možeš protumačiti na lijep način, dobar način. Tražimo opravdanje u jednim drugima pražimo opravdanje jednim drugima. Pozabavimo se drugima kada je pitanje o njegovu hajre. Kada ga trebamo popraviti, posavjetovati i opet vodimo računom kako treba posavjetovati ili tako, da ne bude to razotkrivanje. Ali što se tiče mahana, vježimo što je god moguće dalje od brata muslimana. Pozabavimo se svojim mahanama. Nebojimo se tuđim mahanama. Da živimo ne znam koliko. Ne možemo očistiti svoje mahanja, svoje propuste u mjesecu Ramazanu, s te strane posvetimo se sebi. brojimo svoje mahane, preispitajmo se koliko smo iskreni, koliko smo od emaneta, od podjerenja, nemojmo dovoljiti u pitanje svoje i badite zbog onog našeg čarobnog halali, obećamo i na kraju kažemo halali. Nešto malo iskreslo, nismo ispunili svoje emanete i na kraju kažemo čarobnu riječ halali. Što je rekao radi radijallahu talam, Ko hoće neka konja, neka kalja. Ko hoće, neka posti, neka posti, ali neka zna da nije islama koji nije ima Neka zna da nije musliman onaj koji nije od povjerenja. Ebu Bek radijallahu talan kaže možeš mi pričati kosi si i šta si, međutim da te vidimo emaneti. Kakav si? Kakvi smo kada su upitani naši emaneti? Koliko smo od povjerenja? Koliko govorimo iskreno? Sada u mjesecu Ramazanu mi se da pa ne psujemo, da ne lažemo. Allah vidi. Allah vidi i nakon mjeseca Ramazanu. Pa da očistimo svoj jezik, da očistimo svoje srce, da što je god moguće više predvižimo se Allahu subhanahu wa ta'ala da što je god moguće više pokravimo svoje odnosti na Allahim rogojima, Allahim stvarenima, makvornim i Nikada ne moramo zaboraviti da je naš ibadat uvjetovan, uvjetovan, da će biti primjen kod Allaha sušanom telo samo ukoliko budemo imali lijepo ponašenje prema življenima rogovinama. Mnogi kurkanski aspar, tako, na početku spominje o obožavanju njega jednom jedinog za tijem činjenju dobročinstva svim ljudima. Kažu u hadisu poslanika Alihi sallamim, boje se Allaha gdje god bio i su ljudi da se odhodi mogući način. Kažem islamski učinjenci da neće ti biti priimljen i badan kod Allahom sve ne budeš savjeti oklavio prema Allahnim stvorejima. Pripoznat nam je hadis, mušliza, je tako. Bankruta. Kada je upitao poslanik Ali Hissalapsom, ko je bankrut u momentu, što kažete? Pa zovete onaj koji nema novaca, niti onaj koji ima metra da proda, pa da dođe do novaca kada nema. Bankrut u momentu jeste onaj koji dođe s amazom, Zekar tomu, na sudnji dani, sve, sve, sve, sve ne primijem. Obavezni nama dobrojni nama sve, obavezni post dobrojni, post sve. Zekar sad daka sve primijem, međutim, nije mogliko ponašanje prema trudima. Ovoga je potvorio, ovoga je obogorio, ovoga je čavsku kralja, ovoga je udalio, ovoga, ovoga, ovoga, ovoga, ko će se uzimati njegovog namasa, uzimati njegovog posta, uzimati od njegovoj zekar, dok se sve ne potiši. Anis mireo, ma ne semo ne pianto, qua ci siamo arrivati. Nichodi ho che idea e darati nimo che non potei svolare. Ne se da dana osvimo, i se žalala, to conclusi je il ogana e badatimo ostimo che cose non se ibate unavamo. A nuovo giorno malo, io erano mai desiderata carattere che inna voli e ana agzi be cose za me, io ja za nego possedo na padre. Ko posti 70 godina, Allah udarije njegovo rica o džahannamske vatre i drugo. Dolazi asfag i kaže, Allaho posljedno ćeš šta da radom, to je najbolje djelo. Na tebi le postiš, mislim da ne imamo djela. Nemojmo da se nalazimo u tom ibalite, tokom cijelog dana, posebno mi badetu takvima. Ako što se iftarimo, iftarimo se braćom muslima, sestkromo muslima, govorimo njima. mjesec Ramazan, doista bude mjesec velikih promjer na našem životu nakon što ćemo spoznati našeg gospodara što god je god moguće više i shvatiti i vaditi koji je nam je propiksao medicičan dvrđen i onimo ono, konačnih hrana ono, metala da nam je radanje u ovom preostavom ljedenom mjeseca Ramazana da nas oživi u mjesecu Ramazanu i oživi u mjesecu Ramazanu prostijete i vaditi naga što je Radi Allaha nevom jednom jedinom pre vzpoznavno pro starke okay dana, što je boli da se približimo nevom, što je boli mogući vyše, nebeda sa ako boli da sutra do se mi na sutra. Hvala da nahradim naša všetka ľudina. A naš sljedeći gost je magister Akiz Anand Mrkonić, od 1979. godine u Kotovskom, gde je stekao osobno obrazovanje. Usred bratnih dejstava, se roditeljima se sjeli u slomeniju, odakle šalje aplikaciju za upist u srednju školu u Kuvajtu, a lahom dozvolom bila prijimljen gde uspješno završala srednje obrazovanje. Nakon završetka se sjedne škole, a na Huvetskom univerzitetu paklutec Šerijeta, da je bila primjer nakon dve godine čekanja. Uspješno završava šerijatski paklutec za prosjekom 9.7 od 10. Da upisujem politikonski studij koji je okončao. A hrvatski, hrvatski, hrvatski, hrvatski, hrvatski, hrvatski, hrvatski, hrvatski, hrvatski, hrvatski, hrvatski, hrvatski, hrvatski, hrvatski, Zahrat upad Allah ta'ala Ina je salavat salama njegovu postanike miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu časnu porodit na njegove ashaba, na sve vijenike koji slijedili postanike sallallahu alaihi wa sallam napravom kutu dostu nekdana Jedne prilike posle smetri postanike alaihi wa sallam Abu Bakr radi Allahu anhu je ima običaj da kao harifa muslimana obilazi jednu staricu i da joj pomaže, kuha, čisti, hizmeti. Omer radijallahu anhu kao osoba koja se uvijek u svom životu takmičila sa evo bekrom Allahu anhu, ga je pratila i pokušao je da otkrije gdje on tu svaki ide i šta to radi. I kada je ugledao ovog bekra šta radi, kako čisti, kako hizmeti, rekao mu je poznat vrločenicu eta abtel hu lefa'e min ba'di ka ja i bekra. O evo bekre I ćeš otežati funkciju halife onima koji dolaze poslije tebe. Neugodno je, teško je doći čovjeku miskinu, ovako kož sam ja, na mjesto poslije mog vleta šejha, herudina i nešto govoriti. Jedne prilike, Allah-Bas, Amidža, Kostanika i Salam, pitali su ga ko je stariji, Ti li posani. A me znamo da poslanje kad je ta modele Tamija. OT 9 la pita questa ri. Ti li posani. Poi Je rilika da čovjek promijeni svoj život. Allah subhanahu wa ta'ala je odlikovao sa svoje stvorejnje i učinio ih različiti. Odlikovao je vremena nad vremenim. Taj mjesec Ramazana, najbolji mjesec okom godine. Da je to kadr je najbolja noć, dan je refata je najbolji dan, itd. Allah subhanahu wa ta'ala svoje stvorejnje odlikovao jedin na drugim. To je to Odrikovao i mjesta nad mjestima, pa je odrikovao Ajvatovicu uh, Meku nad ostalim mjestima. Tako da su bosni tema Ajvatovice i stvari stvari. Odrikovao je Allah Meku na ostalim mjestima. Odrikovao Medinu na ostalim mjestima. Odrikovao mjesto Dulkudz nad ostalim džamijama. I Allah je subhanahu wa ta'ala tako sva stvorenja stvori. je ljude, pa je neki od njih učinio koštanicima. Kaže Allah, tukar rusulu, 253 vajcu Bekare, tukar rusulu, faddalna ba'da huma la To su poslanici koje smo jedne nad drugima obikovali. Mi svi iski, imamo ulul azim, minna rusul, tako dalje. To je naopće kodno. Allah je svoje milosti nama dao sezone, prilike da čovjek popavi svoje stanje. Da ona osoba koja je propustila tokom godine da iskoristi svoj život, Da to na dokladi ovim sezonama, da to nadokladi u Ramazanu, kada se svako dijelo uveličava do 700 puta i više, da to nadokladi u zadnjih deset noći Ramazana, koji su najbolje noći, i da to nadokladi u let do Zato je Ramazan prilika koju čovjek ne smije propustiti. Jer zna insan dali će sljedeće godine ponovo biti živ kada Ramazan dođe. Koliko Allah voli post, govori činjenica da je Allah post propisao svakon narod. Koliko Allah voli nama, govori činjenica da je Allah namaz nama propisao na nebu, a se ostaje na zemlju. Zato, kada dođe namazan, kada dođe post, ta ibadet koji Allah voli, ta ibadet, za koji Allah posebno nagrađuje, kao što je hadis u Bukhari, gdje je Allah s.w.t. kaže u hadisom Kulciju, svako dijelo čoveka pripada njemu. Ina sol, osim posa, fa inna huli u ene resni vidi. On pripada meni, ja yani za njega posebno nagrađuju. Taj badet posa, uz ovaj namaza, treba čovjek da je skoristi u Ramazanu, u Jelovicu. Namaza ima puno odlika. Ja ću se danas... Samo navesti neki od njih, tri ili četiri. Prva odlika mjeseca Ramazana jeste da je to mjesec post. I post je specifičan imbarat. Post je imbarat u kojem mi ostavljamo ono što volimo rad svog gospodara. Nas je Allah stvorio duše i tijela. I naša tijela ima svoje potrebe. Mi te svoje potrebe i nagone ostavljamo rad svog gospodara. I tako dokazujemo da smo njegovi robovi. A to je srži badaj da čovjek ostavi ono što on voli radi svog gospodara, a ne da ostavi ono što on ako ne voli. Srži badajte da ostaviš ono što voliš radi svog gospodara. Nas Allah izkušava sa stvarima koje su nama drage i kaže ako vam voliš ostavi ono što je tebi drago radi mene. Pa kaže Allah u tomu magnetiku kaže ostavio je hranu i priče radi mene. Ali svi znamo kod polo čovjek, danas pogotovo vaše vreme, boli pojev pop. To je nekog ima smisao životu danas. Znaje se jednako, nismo posljedno sa slučajno pogleda na ovdje strane. Tu je tako. Pogledajte, Allah usvorena nazija čakar. كذه واما من قاتل مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي من عندها ونا يوسف بودي بوياوس فسيتس على سيدنا اذ في سوره دوشي الله اذا استبي زاد عن شويه دوشي ميلت Dokaz, i baljata, dokaz da voliš, Allah je da ostaviš ono što ti voliš Allah je rekao da je za mene. Ja to je uvijek tako je, i ovdje čovjeka koji uđe u skumarit. I u suprano tijetu, zavljte tamo ovdje u zalku. I u zalku kaže tamo, ostaljam ovo kojim Sve ovo je pusno ovdje alkohol. Sve je da je Allaho. Pa malo početaj pa dođe tamo odjel na simskom mjestu. I ovo ima Allaho. Dijeme, on nema nekakvih nagvona za na simskom mjestu. To se mu gadi. To ne je nekako iskušenje zato što je kao muslimani. I oda malo šita radi, <laughs> jedina sva koja koji veliš koji govori mio nego svac. Odnosno na koje nas ja to se tražala. Naistep. Da da osoba ima duša je li što govori rabbijalah. Tako je poslo. Zato je Allah kan kuan kerim jae aladina amu kutiba aleikumus sjamu kema kutiba alel ladina min qablikum la'alakum tetakun. O bienti to piše on se prije vas da biste bili dobrobala. Či svi narodi, prije nas, su post, popis. I njim imamo taj, i bađa. I svona tog i da čovjek bude bogobojazniji. Da postigne bogobojaznost, koliko mjesec Ramazana. Druga odlika Ramazana je Kur'an i Keni. Naš hati je zapoštao ajatu koje mala kaže, tj. R. B. ne radije u Kur'an. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je objavljen, počela objava Kur'an i Keni. Naši petodici, su nastojali da mjesec Ramazan posljedno iskoristite učenku Ramazan. Kaže se da je rećina njih po tri hatne, Kaže se da ima Marka Duzeljoha koji imao i posljednivo se samo kuranku da mjesec Ramazan smije. Dakle, mjesec Ramazan je najveći dokaz proti nas. Svi ovdje, u mjesecu Ramazan, dokažete da možete bolje. I ja sam. Toko 11 mjeseci, Čovjek traži se ispike. I da je zaužen, i da nema vremena, i da ima obaveze, itd. Kad dođe mjesec raza, ja ne znam odakva snaga dođe. Vjerovatno, zato što budu okolani, vlada će se otvori, vlada će se zatvori. Pa čovjek, kad vidiš, onog koji ne može toliko mi je da mjesec, da, da, da namaza obradom treba, maša Allah, obradav svi pet namaza ođana. Na filet Na kje ja radi ovdje? Na kje imamo lije ljubi? Hoda je iz drvena shava izači. Radi djela koja su nezamisljiva, ostane s djecima. Kad završemo se kramazan, mahle i kaže, vidimo se sljedeće kramazan. <laughs> ne može tako. Ti si sve dokazao da možeš i mi svi dokážemo sve da možemo kad hoćemo, kad želimo. Ali, Se nam događa često da posustanemo i kao da je Allah samo mjesec, gospodar mjeseca Ramazana. A oni ostali 11 mjeseci onako. To je problem. Mi moramo ustajati. Mjesec Ramazana je prilika da se čovjek obnovi i da ustaje. Kažu učenjaci, da li želiš da znaš da su ti dijela u Ramazanu primljena. Jedno od znakova je da poslije Ramazana ostanu ti plodovi kod tebe u zbogom životu. Da tvoja veza sa Koranom se ne, ne prestane. Da i mimo Ramazana ponekad zapustiš ponedjetno četrnko, bijele dane. To su, kaže, odlike koje je čovjek iz Ramazana prenio u svoj život. I to ono što čega Ramazan dolazi da nas promijeni. Jer mi trebamo takve prilike koje nam se ponude da čovjek promeni svoj život. Treća odaka mjeseca Ramazana jeste doba. I zadnji ajet koji hafiz citirao u kontekstu ajeta o, o postu, Allah kaže u 186. ayet u vekare, "Wa idha saalaka ibadi anni fa inni qareeb." Post je propesiva na posta, Allah kaže Kad te moj robovi pitaju za mene, reci na da sam ja I mjesec Ramazana je mjesec dobre. To je ibadet koji Allah posebno voli. Allah voli ovisnike o njemu na ove ovisnike od roganu Allah voli ovisnike, ne čovjek ovisnik u Allahu kada ga stavno dovi kada stavno da ga traži to je čast biti ovisnik u Allahu rob Allaha Subhane kada bi God htio da pohvali svoje postanike Allah je u Kur'an i Karimu i pohvalio sa riječima da su oni njegovi robovi A jedan od najvećih oblika i badeta je da čovjek dovi svog gospodara. Zato nemoj propustiti priliku da u mjesecu Ramazanu doviš. Nije džabi, ni slučajno ovaj ajed od dovi ovdje došao. To je poruka Allaha subhanahu wa ta'ala da iskoristimo mjesec Ramazan od ovi. Dovi za sebe, dovi za svoju djecu, za svoju porodicu. Jer u svakom tom dijelu čovjek treba pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala da, da ustreju. Četvrta od Karamazana jeste sadaka. Kažu uh, ashabi opisujući poslanike sallallahu alaihi wa sallam u hadijestu koju vidješ iman Bukhari kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallame, al sallam eđu eden nasi. Poslanike sallam bi bio najdrežljiviji, najplemenitiji čovjek. Kaže wa eđu eduma je fi Ramadano. A naj najdarežljiviji je bio u Ramazanu kada se susjeti sa džiblilom, a dolazi mu je svaku veći džiblil u Ramazanu i su sve to stani. Pa kaže, poslanik alai selam je bio darežljiviji od vjetra postanog. Vjetra kada, kada dođe, on obohati se. Ne samo, da kažem, pojedine biljke, nebo sve biljke. Tako je poslanik alai selam bio. Darežljiviji kada je mjesec Ramazan u pitanju. Zato treba iskoristiti priliku da Ramazanu svaki dan čovjek ima sadaku. Koliko može sadaku da ima, da udjel, da se navikava, da, da dijeli u ramazani. I da primjer radi, organizuje iftare ljudima, poziva ljude na iftar. Jer svaki postač koji posti, sve što uradi u tom danu, ako ga ti iftariš, onda dobiješ njegove, njegove sevape. Isto kao. Ne samo njegove post, nego sve što uradi toj dan. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je Allah objevom Kur'ana najavio promjenu ovog svijeta. I svijet je promjenio posle Ramazana u kojem objevnom Kur'an i Kerimu. Da to treba da bude Ramazan tačka od koje ćemo mi nastojati da promjenimo sebe i tako učestvujemo u promjeni e, samog svijeta i okruženja u kojem, u kojem mi e, živimo. Ne smije se dogoditi Da čovjek u mjesecu Ramazanu živi kao što živi van Ramazana. To je najveća gubitak koji čovjek može sebi priuštiti. Allah kada je opisivao post kaže e jamen ma'dudat, određen broj dana. To je samo 30 dana, i brzo prođu. Zato čovjek ne smije oklijevati. Mora od početka dobro startati. Da bi daleko dogurao mjesec u mjesecu, mjesecu Ramazana. I nastojati da ima plan i badeta o mjesecu Ramazanu. I da ga pokuša ispuniti. Ako je to džus svaki dan, to je džus svaki dan. Ali, draga moja braćo, nećemo sebi pomoći na bolji način mjesecu Ramazanu od načina da se odreknemo televizije i Facebook. Ja mislim, onaj nisam koji se ovdje kod dvije stvari, da bio on nemoj tri žlota. Imao bi vremena, ne znamo što će dati. Proći 20 džuza i na fila. Ma, nikad do... Vrijeme proći. Ali mjesec u mjesecu Ramazanu ne smijemo sebe dozvoliti da provedemo na, na mobilu. Bez obzira šta tema bila. Naši su prije, preci, kada neko umre, stavio deku na televizoru. Tako bi bio prije občaj kod nas, ne za je kod vas bio. Stavio deku, stavio namilje i Najs, zove, na iskazi dovede. Ma hekla ono, nam mobitel, na televizor, na sve. Halal to? Odrekli se toga radi sebe. Mi smo ovisnici u naših mobitela. Mi smo ovisni u naših mobitela. Ja mislim danas da ljudi kada kažeš, onaj da posti bez hrane, pića, kaže samo možete raditi. Ako mobitel tu ja mogu i dva tri dana. Al nemojmo otadirati. Ovisnost, vre, naše vremena su ovi aparati nema bolje pilke nego da noć prije Mazana odjaviš se Facebook. Ja pozivam vas, ja sam taj poziv neki dan vidio od našeg vrata Almira Kapića koji je pozvao ljude na to. Ja se priju da zvrati. Mesec za nije mesec Facebooka. I čovjek treba da se udalji od toga i posvjeti se ovim ibaletima koje smo sada spomenuli tokom ovog našeg, našeg izlagranja. iskoristimo mjeseca manza. Ne znamo ko od nas sljedeće godine ponovo biti živ. Dajemo svoj maksimum ovom mjesecu i nastojimo da ovaj mjesec bude tačka u kojoj ćemo mi promijeniti svoj život na bolje. Donijte neke odluke koje će promijeniti naš život, dovesti nas u bolje stane. A stanje naše zajednice zavisi od nas sami, kako god nas se popravi ja se stanšću se u globalu inshallah našem društvu popraviti. Molim Allahu subhanahu wa taala da vas nagradi za vaš dolazak. Molim Allahu subhanahu wa taala da nagradi naše organizatore koji su nam omogućili da, da se s vama susetnemo ovdje. Subhana Allahu, Alhamdulillah, Mashallah, La ilaha illallah, Estafiruke ve tubu